Гатангел Кримський, рубає Омара Хаяма, Написане коло 1040-1123 років. Омар Хаям родився коло 1040, помер в 1123 році, з-поміж усіх перських поетів теперечки, безперечно, найпопулярнішу славу у людей з Західного світу. Серед англійців та американців є товариство імені Омара Хаяма, і створено йому справжнісінький культ. Хайям був дуже вчений математик-астроном та фільософ XI-XII в. духовний вихованець Ібон Сіне, що помер десь певно літ за троє перед тим, як Хаям мав народи на світ. Жив хаям при Нішапурському султан, султанському дворі. Нішапур – столиця перської провінції Харасану. І завідував обсерваторію великого володаря Сельджука Малек Шаха 1072-1092 роки, що під його пануванням була вся тодішня мусульманська Азія. От кордонів Китаю та Індії та аж до воріт візантійського царгорода. Бо все це позавоювали турки Сельджуки в 1 віці, а самі попіддавалися культурному перському впливу. Хаям тішився прихильництво всемогутнього маленька Шахового візера, міністра, талановитого і освічного перса Нізель Морка що був колись навчителим вихователем Малек-Шаха. Султан Малек-Шах зовсім звірився на свого, свого вазіра, дав йому повну власть держави. І тому славному міністрові Нізель Моль, Молькові пощастило через усякі добрі економічні та адміністративні заходи підняти добробут мусульманських країн, чи їх була геть поруйнована, Газневіцьке правління 10-11 років, та так само завдали були їм чимало лиха, і самі турки Сельджуки, як підбивали мусульманську Азію під своє панування. В, характер, в характері письменника вченева як алгебраїст та астроном Хаям не належить до перського письменства, науково свою працю писав він по-арабськи. Тим його пресам, що й досі складають європейські спеціалісти на аби яку ціну. Тільки ж повсяк, повсюдну світову славу гучний розвиток дали Хаямово на його ціни математичні арабські писання. Але й о перській поезії, що зовсім в перській версифікації четверостійшими робаї, З нашого європейського погляду, точніше, було б звати їх не четверстішими, але ось містішими, бо ми пишемо чотирма, не чотирма рядками, а не двома. Не так, як перси. Через хаяма зробилося слово Арубаї. Множина буде Аробаят дуже відомим для Європи. І звичайно, було так, що коли хтось вимовив слово Робаят, то європейці згадують, не, не кого, тільки хаяма. В цій парості він — цар. Хаямові робаяти, і талановиті, і дотепні — в них є бацько пантеїстичного вільнодумства, і седова скарбота. Ризьких виступів проти менеджерливого мусульманського духівництва, в яких висміюється, Мохамедова заборона питовина, а навпаки Хаям кличе до вина, як до прапора втіхи та живої радості яким чином помирити вбивчий безнадійний песимізм і заклад до рознузданої веселості до життєвих насолодів. А вже ж саме той другий тип рубаї, вакхичний та гідонічний, ще й досі має в Персі найщиршу вселюдну славу між усіма іншими хаямовими рубаями. Вони, як народні пісні, і багато дехто з європейців розумів Хаямові чотиристіше про вино та втіху не інакше, як в атеїстичному і гідонічному дусі, не як алегорії. Феджеральд, той, що своїм гарним віршованим англійським перекладом найбільше спопуляризував Хаяма на Заході, дотепна примирив усіх Хайямових суперечностей в перекладі Феджеральдові, Розміщена хаямові рубає таким розпорядком, що спершу перед читачем чуються заклики до життя. Лунає радісний гук вере моменто. А тоді вже потроху чуються ноти розчарування, зануда усього сільського життя і права загадка Моменто морі. Примітка. А в перському. В описанням Хаймавого дивана всі вірші розміщені по римам, а не хронологічно. Західні поклонники Хаяма аж надто хочуть, згоджуються, розподіляти його вірші так, як це зробив Фітцджеральд. І дибаче, в історії розвитку Хаямового світогляду саме о той процес, який зазначив Фіджеральд. Але дехто з іраністів та й, і то поважних, щоб помирити різні суперечності в хаямовому дивані, намагаються довести, що більшіна гедонічних рубая, які вважаються за хаямові, це образ пізніше став ставка інтерполяци в хаями хаямів диван. І що сам хаям ніколи їх не писав, отже і ж і до. Світогляду Хаямового вони не стосуються. Тільки ж будь-що будь хоч би частина таких віршів була і справді чужа, є такі в хаямовому дивані в його найстаріших рукописах. Вахічні вірші, такі, що в ніякому разі не можуть вратися за інтерполяцію. Їх писав сам таки Хаям. Може бути, до них добре можна прикласти вище згадану Фіцджеральдову мірку, а саме, що вони мали би бути молодими. Хаямовими віршами, а вірші смутні, то вже його писання старече. Та не можна поручитися, одначе що і за своїх старечих літ Мудрагель Хаям не писав гедонічних віршів, тільки вкладав в них не справжню гедоніку, бо алегорію, отаку, яку вкладає християнська церква в біблійну пісню пісень. Бо вже ж треба вважати за безпереч, за без, без, безперечний факт, що автор, філософ Хаям, належав до дні з віток суфійства, септимістичної теософії напівбуддійського, напівнеоплатанічного напрямку. Те життя він провадив мало не ескетичне, принаймні наскільки ми про це маємо звістки. Хаям безмірно популярніший у європейців та американців ніж у самих персів. Найкращі видання перського тексту для європейців як от Ніколас лес квадранс де кьям з прозрічним науковим французьким перекладом. Париж 1867 рік. Уен Філд де квадранс з англійським перекладом. Лондон 1883 рік. Харон Аллен, Лондон в вкупі з факсимільною репродукцією не старшого рукопис Хаямових рубаят і теж з англійським перекладом. І так інше практично користуватися і досі найзручнішим виданням ніколи, а не якимсь новішим. Щодо перекладів з хаяма на європейську мову, то їх є така сила, що самісінькі заголовки могли би скласти товсту книжку обсягом більш ніж 200 друкованих сторінок. Найславніший з перекладів віршований англійський Фінджеральде, що вперше з'явився у 1859 році та був тоді неповний, а далі чим раз доповнювався і перероблявся. 1879-4 редакція, 1879-5 редакція. Фінджеральде в переклад друкується та й друкується в разів з десертера. В Лондоні, Нью-Йорку, Бостоні, Філадельфії, сан франциско і, та, і, так далі, і, тому, і, і так далі. Це виходить справжнє ідеопоклонство перед Хаямом. І типова річ до цього перекладу перехельники Хаяма склали навіть так звану конкордацію, наче до святого письма. Примітка. GR Tutting Concordance to Federal Translation of Rubaiyat, Лондон, 19.00. Я вже був зазначав, що ми не звикли, як перси, писати віршову строфу двома рядками, а пишемо чотирма. Коли б ми захотіли наближ... наближатися надмінно до перського звичаю, то, наприклад, наш другий Рубай, видані «Ніколас-16», мав би писатися ось так. Гей, петво, моя кипуче дар веселої лози! «Мріє, дай мені палючі, мудрі думи загаси. Хто сп'яніє, той відкриє, при великій чуді. І палиться жвава мова, як текуча вода». В такому вигляді, а перси отак і пишуть, ця поезія могла б і у нас зватися справді четверостишною. Але ж, думаю, це мені кори нас читають з більшою охотою, читатиме цю саму поезію тоді, коли побачив в тому, Написання, для кого вона йде нижче. Щось. Адоника Вахот Серед ранешною тьми Из винарних то Стань, Встань У на весны Та до нашего гуртка Не на борися, не лавай Чашу Сребную вином Доки чашка головы Ще на тле порохнул. Эй, петво, моя кипучая, Дар веселой лозе, мрі, дай мне полючи, Мудрые думы за оси, Кто спьянеет, той открие, Превеликие чудо и полеция живого мова, Як текуча вода. Тарата, невелика в нас прохання, проповідниче, суров свори. Припини своє навчання і побожні докори. Наші ходи рівні гарні, а криви у тебе очі, ти звернися до лікарні. Ну а нас покинь, пан Отче. Herbal. Знов фиалочка на себе, сынья в брань не Знов дороже, теплый ветер гарну песенку спевай. Знов веселый смех улюбкой и среблится белая грудь. Выбывай до дна свей калых, удар об камень и забудь хамса. Хто кохає, хай п'яніє От кохання божевілля, Хай любісінько шаліє В чаді вічного похмілля. Де тверезі міркування, Там утіха не утіха, А сп'яніють почування, Будь ще буде геть, геть. до лиха. Сита. Ти знаєш, це серденько життя дає нам тугу раз у раз, а на кінці сама душа, як стій одлиня геть із нас. Сідаємо ж ген на моріжку, зазнаємо скільки днів утіх, поки новітній моріжок ще не проріс із нас самих. Сіба. Разродилась черная хмара. Зеленеется трава. Ой, что можно в свете жить без порпорного петва. Что за втеха ця травичка. Что за втешный любый час. Хоть кто ж на в травице, что растиме уже из нас. Тамания. На дворе весна. Поруч мене кохана, у неї, мов в хурі стан. Як варта вина, так його попиває, а збоку хвилюється лан. На деячую думку, це погань мерзота. А я довольняюся вкрай. Бодай я зробив всі гидкіші от псюки, коли хоч згадаю за рай. Тисе, мене впевнять, буде пекло, ба її тепер, не вірмо серце цієї промові, брехня й хамера, коли б усі пішли до пекла, хто п'є кохає, то взавтра б, наче на долоні, спустила в рай. Ашара. Тоді ще, як Бог виліпляв природу мою, усе він гарнісінько знав, що я нароблю. Не Немає в мене гріхів без волі його. Чого ж би я в пеклі горів? Скажіть, ну, чого? Ах, Господи, кажуть, що є раб я мерзений. Але ж до чого і ласка твоя. Кажуть, що темне серце у мене, чому твоє світло туди не сіє. Кажуть, що у Господі ласки багато, хто йому служить, у рай попаде. Так, але це вже не ласка, плата. Де ж твоя ласка, скажи мені? Де? Наш. Ой, Боже, хто ж на світі такий, що не грішив? Хіба ж бо, не грішивши, на світі хто прожив, коли карати схочеш за все, що робимо ми, яка ж тоді відміна між Богом і людьми? Тлатеш, ті, що люблять прихилятися до святинь та вівтарів, це ж блазені, бо їх навічують може кожен із попів. А попи, що преподобавши, обертають віру в крам. Це не віри безперечної, в них яурства не іслям. Чи каба, чи Кумирня – це зборище рабів. Церковні дзвоніння на службу – то призив. Церкви Хрести і чотки, мечеті і міхрап. Усе воно ознака, що тут людина – раб. Хамстаж. Господи, краще з тобою в темних сидіти в ніж мурхотіти без тебе всі молотви в вівтарях. Ти – лише єдиний розсудник всякому злу і добру. Скажеш, і буду я в пеклі, Скажеш, хвали, наберу. Розділ другий. Песимізм. Все теж. Дочиталася книга юності, І закрилася. Гей-гай! Одійшла весела молодість, Воротя не дожидай. Ох, і досі я не стямлюся, де ти щастя молоде, надлітіла наша пташечка, і порхнуло, де ти де. Сибаташ. Серце, серце, кров'ю обкипаєш, ти з лихої долі, і щодня, щодня тебе шматують, все новітні болі, на кінці ж кінців душе одлине, із мого тіла. Так навіщо ж ти, душе, до мене в тіло прилетіла. Та Довелося мені учора йти через базар. Бачить, товче під ногами, глину там гончар. З-під глини чувся голос, тихий та смутний. Я ж була така, як ти, злямся, пожалій. ж. Як і ми колись кохався, цей оглечик, що із глини. Знає він добре, що за путо локон мілої людини. Ця глиняна ручка, що до це ж була рука жива, і де любоньки тулилась. Ашрин, маєш родив любий подих, гарна в тебе кожна риса. Маєш річко, як тюльпанчик, стане, наче в кіпариса. А незвісно, за чого ж той маляр талановитий оздобив тебе так гарно в тлінім царстві цього світу? Вахатва ашрін! Понад берегом течіки пишно квітчиться зілля. Ти б гадав, що той не квіти, а сміється Янгуля. Не топчить їх зневажно, Кожна квітка поросла З праху в родниці, Що в неї щичка, мов тюльпан, цвіла. Не ваш рин". Як нас не було, Ще так само світало, Так само смеркало, Так само вертілося небо, Так само усе відбувалось. Поволі ж ступай, Бо не порох ти топчеш своєю ногою, ти гарні і красуні, оце наступаєш на око п'ятою. Талатава Ашрим. Ми помрем, а без кінця житиме цей світ. А за нами пропаде всякий знак і слід. Не було на світі нас, світу байдуже. Ми помрем, і буде все, як було вже. Арбалу Ашрим. Через те, що я родився, світу користі немає. Та й на тім, що я помру, світ нічого не зіськає. І даремно я і звідкись хочу відповідь дістати. Найшотра мені було і родитись, і вмирати. Хамсова Ашрин Це не вигадка порожня, щира правда, що хоч заплач. Ми фігурки в шахівниці, круг небесний наш іграч. Він на дошці існування нами пішками гуля та й скидає поодинці в темну скриньку небуття. Сита Ва Ашрин Все, що діється на світі, все не з нашого бажання. Ну і навіщо ж мати в серці всякі замисли й змагання? Раз у раз ми мусім тоскно промовляти самі до себе, Ще прийти мене поспіли, а відходити вже треба. Сиба во Ашин, прийшли на світ, щоб одійти, чому куди, були надії нам на світ, чи слід, чи слід, небесне горно, мов за гріх, пожре усіх. Ми станемо пополам німим, та де хоч дим. Саманява Ашрин Що діти вічно я маю в душі боротьбу. Грішу, а тоді почуваю істид і, і журбу. Хоч Бог мені може простити діла соромні, Та сором, куди мені скрити, що діють мені. Тисава Ашрин От георства до іслама Лише хвилинка, і від сумнів до віри лише хвилинка. Всю нам долю вирішає та хвилинка. Ох, яка ж дорогоцінна та хвилинка. Салатин. Крапелина тихо плакалась за розлуку з морем. Море щиро посміялось нам дитячим горем. Все до мене знов вливається. Сенькі води ріки. На хвилину ти розлучишся. Вернешся навіки. Щос. Володимира Ящука Весь вічний рух у Всесвіті – це ми В очах пізнання є зіниця – ми Неначе ну, наче перстень цей яскравий світ Найбільш каштовний в ньому камінь – ми Талатін. Тримає землю бик спокон віків. У горі, у у горі тілець владно сів. Поглянь очима морозиму і побач, ми цих биків пасеться гурт ослів. Талятива талатин. На долю мачеху лиху не нарікай. А краще в калиху віна втопи Хай виноградна сила нас втішає, і напій струмує, як весни ручей. Арба ва та латин. Усе мінеться і чудесне жди. Наш дух полишить тіло назавжди, а прах і злиною зводиться гончарю. Налють у нові меди. Хамса Воталтин. Багато друзів гуртувати не сміє. І хлести ще отруйловий напій. Аташ тепер їй їй. Право наочувайся. Кому довірився, а він же ворог твій. Хамса уа, З усіх, хто вирушив останній путь, нікого не вдалося повернути. Отож, старому караван-сарае Чегось бы на прощання не забудь. Сита, вот латино. Краще будьте злидар Золоднелый край, ніж лакуза Из блазенем На впереди. Краще гризти маслак, Неж спиваться Вином. За столом, Депануя Владарь, Сіба у Аталаті. Життя минуло, горіш йому ціна, з нікчемний вподих і самотина пита за відступництво і гріхи. За все ганебне, втім, твоя вина. Помання у аталаті. То доля пести, я не мов емір, то недію обшарпаний, як звір. Радій намарно, чи співай жирбу, то доля не ставай непрекір. Тиса уа толтінь. Печалі квіт у серці не плекай, натомість насолодом потурай. Віно шануй бажанням підкорис. Боже, бо вже твій день іде за небокрай. Арблаїн. Ви в мудрості, явивши щедрий хист, до знань нових споруджували міст. Однак і вам не силовити з ночі тих злих казок, яких збагнули з міст. Ухань, уа, арбайн. Бічаля квіт у серці не плекай, натомість насолодом патурай. Виношеної бажанням підкорись, боже твій день йде за небо край. Ви в мудрості, явивши щедрий хест, до знань нових спороджували міст, однак і вам насилавити зночі. Тих злих казок, яких збагнули з міст. Салата о Арбаїн, Пащо страждання, сумнівий гнів, щоб не збирати золота з Допоки подих твій не скриженів, Потрать їх з друзями не дай на враїв. Арба о Арбаїн. Коли коханням створений на світ. Отримав я любові первоцвіт, то вирішив плекати думи серця, і пізнав я духу трепетний політ. Хамсау Арбайн, у сутний день лебонь не буде зла, якщо твоя душа всякчас жила високим, чистим, добрим і святим, тобі воздаться слава і похвала. Скінчилася книга юності, як жаль, весна сповита у зими вуаль, а птаха радості, що молодість узувалась, назавжди відлетіла в синю даль. Ситта вуарбайн Твою ніколи не збагну канву, в узору нитку виткавши наву, однак роблю все стрепе там надії, бо в милосерді я твоїм живу. Сибав во Арбаїн, бажань своїх осилить не зумів, страждав від вчинків, від порожніх слів. І навіть може ти мені пробачиш та сором за, все, що я чинив. Саман я во арбаїн. Щоб ми, високі здужелі щаблі, До знань нас прилучали вчителі. Але кінець цій повісті один, Прийшлі з Імли, розтанемо Імли. Тисаво Арбаїн, Ходжо, прохань дослухайся хоч раз. Помовч, дозволь звершити нам на мас. Йдемо прямо, а ти бачиш, крива, твої поради зовсім не для нас. Хамсін живе століт, чи сотні не одну, не у менеш сумну трасовину. Чи ти Амір, чи ринковий бідняк, геть чисто сім' складуть одну сину. Не знечуйся, як лая по дишах, Бо все минуще і перетлев прах. Нехай це мить у радощах мене І на душе не залякає страх. Нену обачним бувши навіть от забав, Очікуй підступів і зла не без підстав. Не їж халву, що доля підсуває. Твій недруг в ній отрути підмішав. Салата Овахамсін. Ти бачу світ, та все, що вздрів – ніщо. І все, що мовив і почув, ніщо. І те, що світ ти обійшов, ніщо. Якщо лише дома сновидав, ніщо. Арба Овахамсін. І трав і квітів має вогусте, не мов вино п'янить нас, а проте цікаво б знати, хто той квіт побачить, що з твоєго мов праху проросте. Хамса вахамсін. нома ма вип'ємо усі, вмить розваг і утіх, хай звучать славослов'я віну і щирий сміх. А до судного дня, як колись він настане, вірогідно забуде маленький наш гріх. Ситова Хомсін Гріх і прощення, мов нерозлучні брати. Тож дарма від гріха, так проймаєшся ти, своєю душою сумління гнітиш до розпуки, якщо ти не згрішив, хто й за віщо простить. Біля замку, який підпирав небосвіт, І колись лодарів возвеличував рід, Я побачив, я горлеса сумно кричала, Де згубився ваш слід, Де згубився ваш слід? Чом хаяме картаєш себе за гріхи, Благочинно показ — це природа пихи. Не спокути і спокути не буде, якщо безгріковний, тож повні вином, — спорожніли ніхи. Сама Невохамсін. Чи користь є, що ми в цей світ прийшли? Чи вслід хтось каже слово похвали? О, як багато люду спопіліло! Та чи знайдеш хоч пригорщу золи? Ти син, Шейх Члендри сказав, ти сп'яніла вжеш, У тенета ще більших спокус попадеш. Та згодилась, це правда, та часто зізнайся, Чи таки ти якогось із себе видаєш. Ситий. Якщо славу здобув, ти смішний славолюб, А в тіні підозрілий немов душогуб. Хто в неї був, тобі краще нікого не знати, і пізнати себе не давай. Не відруб. Ситин. Знов квітує вісна, Принесено вина. Що нам самотана, Принесено вина. Смерть влаштує засаду, Всім знана вона. Лише кохані і вині нас чекає тайна. Сотні пасток ти ставиш мені на путі, Хоч нікуди не йди і сиди в запарті, Все погрози звучать, покараєш, уб'єш, Та чи варто боятися чогось у житті? Вахат вас і ти. Слава зробить із тебе пихати себе, І відлюдька в кутку тінь під озер погребе. Хто ти, хезер чи Іліас? Буде краще для тебе, щоб не знав ти нікого, і не знали тебе. Нен-Васатин. Я жадав би, що Бог перенакшив ці дні, і з безвихіді вихід сказав Долині. У пророцьких писаннях ім'я моє витер, і змінив своїм таєнствам долю мені. Салата-Васатин. На що келих наливши тримаєш Коран? Ти ж зміняв благочестя на луду і обман, І під цим небозводом величним ти світлим Ли ж порочне непорочне ім'є мусульман. Арбалвасатін Веселись, бо не видно стражданням кінця, Що ти зміниш, як смуток припнеш до лиця? Ті цеглини, що виліплять з праху твоєго, стануть домом, щоб іншим зігріти серця. Хамсава сутин. Не тримти в павутини невдач і незгод, а нектари спивай із квіток на салот. Потурай по таємним жаданням своїм, бо страшенно короткий оцей епізод. Ситава сетин. Ти з погорда пішов, повернувся Павском. Вже й наймені твоє призабуло кругом, Нікти ти схожим став на справжні копита, а сідництво й ознайомились, ознайомились хвостом. Сибова са ми під взводом небес, мовчазні, блукачі, потаймуймо хаями жалі і плачі. Назмав мав бульки вина із барила життя, вино черпи, предвічний, забрав тисячі. Хай з п'янилим я до того мастак, Хай верзуть, що філяр, баламут і лайдак. Я це я, і базикати, що вам заводна, Я застану з хаямом вистану. Ти сава сатин. Кажуть, горі, будуть і мед, і віно. Так принадамо, радо нас ваблять давно. Тож зі мною всіх час і коханне, і келих. Бо до цього прийти нам дано все одно. Сидеїн. Коли втратиш до мудрого гурту блазнів, стати схожим на них, постарайся без слів. Адже хто не блазень, того ці. Не до тебе звинувають у тому, що чинить підрив. Заповіт мій кохання, ніяк не Коран, я муравлик-трудяга, а не Сулейман, ви знайдете в мені тільки щоки зблідніли, а сороч і сорочку просту не шовкий, не сап'ян. Охат васабін, годірявна молитись, не сино вино. Добру славу забудь за жбурні у багно, свою долю, однак, на поділ не спіймаєш, хоч красу не сп'янівши, торкни за стегно. Чашу цю мудреці не втомили схвалить, і закохані з неї вщасливлюють мить. А гончар не збагнений цю чашу чудово, ліпить тільки для того, щоб знову розбити. <засово> Саатала содин. Забертання гончарного круга часів, Щось багнув тільки той, хто учений спасів. Або п'янич звичний до обертів світу, заверткого, як для нетверезих голів. Арбала собин. Пекла раю немає, о, серце моє. Є небуття, з небуття не повернешся, серце моє. І не треба надіятися, серце моє. І не варто боятися, серце моє. Хамсова собин. За кохання хайлайт мене надав круг. Але що мені всі, ти кохана і друг. Чистий трунок кохання, лиш мужа сіляє. А ханживін приносить стражданий недух. СИТАВА СОБИН Джерело розваги і смутку копна, В нас всі вишні живе і живе сатана, Бо людина, як світ цей, багатоманітна, Ми провалюємо, ж таки височина. СИБАВА СОБИН Не молільникам-грішникам будь на землі, А радіючим грішникам будь на землі, І оскільки життя наше сплинне митево, Балакучим дотепникам будь на землі. П'ю я в міру, тож розумом завжди сповна, п'ю жагуче від досвідку й до темна. Ти, святеннику втішений тільки собою, і я ж себе забуваю, напившись вина. Ти, Сава, Сабин, всі держави скоривши великій малі, всі народи знеславивши у кабалі. Ти не станеш великим владарю безсмертне, твій набуток дрібний три аршини землі. Ти севал собі, вчений муж, що мудріше самого мули, за обман заслуговує тільки хули, той же слово, кого міцніше скали, єдний більш як за мудрість і честі і хвали. Томанін. Весь оцей небозвіт видається мені, Мов великий ліхтар, І з вогнем в вишені, Той вогонь наше сонце, А світ ніби Мені, мов би, танцюючі тіні смішни. Охат ватоманін, Крайка синіх небес, Як очас обмина, Перекинута бусім та чаша вона, Кружеляє по колу, Вділяючи віку, І тебе, не мене, Не забуде вона. Не, ну, таманин. Твою просьбу не пий, Я втямки не беру, Здавна добре засвоїв я мудрість стару, Жодний засіб не силить От прикорище світу, Тільки кров винограду лікує хендру. Салатова, таманин, Сад, коханне і добре вино, Про запас ось мій рай, Без оскравих принаде окрас, Та й хто зна, яка буде небесна країна, Рай земний, як найдовший, хай ради нас. Від красуні своєї очі не відводь, Сад, кохання розваг дарував вам Господь, Адже доля безжальна, В потрібну годину Мов сорочку із тебе зірве твою плоть. Хамсаава, Томанин, це біда, якщо пристрасть із серця пішла, і жодання кохати згоріла дотла. День без мрії про щастя, тьмяніший, сіріший, ніж цей день, що його огорнула імла. Ситтава, Томанин, передвісник усього на світі любов. Перше слово, що, що юність промовить – любов. Бідолаха, що тонко ще в цього не звідав, знаєш, що сутність усього життя – це любов. Сібаватаманін та іменицю віряє я волю твоїй, в ній розгляде ніжність і смуток зумії. Я о прах прийду із любові до тебе і постану із праху в любові святій. Сіба томанин, я кохаю тебе до за з пів забуття, світла зоромого квіт мого почуття. Чи була над життя щось дорожче на світі? Ти для мене дорожче самого життя. Самання в отаманін, ще в кішенях достатньо брещить дрібників, та не лі більше вина і вмовляючих слів, я впивався вином, щоб серце хмеліло, а тепер не п'ю, бо від тебе сп'янів. Ти са ло, таманин, як зцілити недугу, завжди знаєш ти, які ліки рятунок несуть, знаєш ти. Я повідав би чесно про рани сердечне, але знавши про все і про це знаєш ти. Ти, син, хто ти, грішних брехун, все одно повернись, чи безбожних, чи ідолів жерець повернись, не давай опасісти себе без надії, а покаявшись щиро таки повернись. Улаха твати син, ти красу увібравши обі, ланів золотих за міхраба, гарніше і храбу святих. Тебе. Матинка з маличкою амброю мила, домішавши до неї кровина моїх. Не, ну син, чорне пасмо волосся затьмарило світ, а в тебе ніжний, як персика цвіт, а твіточна. Не, ва. 300. Ніч і бризки зірок, що летять Бризкі зірок, що летять не в попад, квітами стішений сад. На попит на подив прямісінька в мені. Я тим бризкам із крестом на рад. Хай селяє віно від сердечніх недуг, добре радних в печалі і смутко від рук. Ліпше мріє в підпитку і п'яні обани, ніж журливо зловісний оцей небокруг. Хамса Савом'ї, я, я в кохання, попав залюбки. Не від він захмалів, а від нього ж таки. Лост верезий покроєв халат благочестя. Тільки ж доля порвала його на шматки. Сіба уміє, ми забули і клятви, і слова кайте. Їх згадати не годи, ніхто до путя. Але нас на картай, ми не стемні не, не вином, а коханням жагою життя. Сіба уміє, ти неначе троянда і сонячна рай. Ти порадних і друг, і повірних жадай. Лиш вино, лиш вино пересилати може, і я духаю печалі і отрутою ридень. Таман я в сподіваннях підтримка і в скруті заслон. Ти цінніший відзнак всіх скорбів і корон. Як же можна їй право ці ліки чудові закупорити коркам смішних заборон? І старому, і малому готово на час. Відійти в небуття так буває раз у раз. Що тут вдієш нам світ цей дають ненадовго. І нас не стане тих, хто прийдуть після нас. Ти, Савомія, все на світі хрестке, літ на сто чи на мить. Ще на то ж багато і ганджу таїть. Чи не краще вже сущим вважати назрима, А примарним усе, що довкола, стоїть? Ашара об'є! Вуз твоїх що даний кармін! Ти пішла і мене на загин! Хто в ковчезі сховався як ной від потопу, Той у вирі кохання вціліє один. Ах дашо чи потвора, чи красить, а пристрасть одна аж до пекла не здатна вона. Тож закоханим бабиш що в них за одяг, і яке небеса їм шатро на пинах. Нашого міє. Я дрімав хтось хилився до вуха мені. Годі спати — настрінеш удачі в вісні, Що валятися, наче на смертному одрі, Прийде час — і своє ще відлежиш в труні. Уках... Слота ж вам є, у каханої очі густають чоло, З роду віку ні в кого таких не було, І я і слово не вимовлю, скутий жагою, а ось поруч, цілюще, живе джерело. Арбата шо м'я. Від луна ім'я твоє ніби зурна. Не сумуй, хай утішить горнятко вона. І до того, як тіло твоє стане тліном, Втіха змила буде, як вічна весна. Хамста шо м'я. Ода ж, Боже, несила терпіти життя, Бо від злидів та горя нема укриття. Ти збуття не буття учиняєш уміло, той мене увільни від такого буття. Ситашого моя. Де ви ділеш, шановні мною дядьки, лише вино мій товариш один віки, тож тримайся за ручку, підносячи глека, як нікому не треба твій потиск руки. Сибата швом'я. В день, коли загноздали небес скакуна, І сузирям-назорям дали імена, Коли долі людські записали в скрижалі, Ми в впокорені стали на наша вина. Фомонташов моя, Я на схилі років зажидав каяття, Та не хочу пощаду ані співчуття, Бо гріховних спокус і відступності асього Мене вчила дарована звище життя. Ти Саш, о, Мія, тарував я до мудрості сотні доріг, міркував про незвідане і спати не міг. Сімдесят я прожив, і що встигнув збагнути? Що нічого збагнути я, власне, і не встиг. Мія Світ не знає кінця і початку не зна. Нас настане зітрутся в віках імена. Буде сонце вставати, зірка зоріти, сотні тисяч літ після нас і без нас. В цьому світі сповітамо підлістю злом, нас життя пригощає отруйним вином. Хоч я, щоб отрути не мучило довго, свою чашу одним випиваю ковтком. Світ наш сіті спокус і розбещення сплів, а земля мав зеле і доль вічних снів. Тут покоїться воїни і сон месарів. і красуні потрапили до хробаків. М'я салата ваш рин. Скільки в світі, чудес, скільки всюди принад, рай земний вестіни наш квітучий сад. По підрацьким кущом біля ніжної діви, Ти до щастя, блаженства, іди навдогад. Мія арба вошрин, станьмо в досвіта, Ранок дарує свій шал. Що нам смуток і сварка, огидний скандал? З насолодою пиймо цей вранішній подих І хмелімо, допоки ще повин бокал. М'я, хамса, ва Ашрин. Ти до зла нахились, а роби лиш добро, бо не зло тобі друг, а добро лиш добро, і якщо зло і добро тобі в друзі прибилось, вибирай однозначно добро, лиш добро. М'я сита у ашрин. Тільки сутні, як варта, того говори, тільки будучи вартен того говори. Двоє вух, та язик тобі даний один. Двічі слуха, єдине лише раз, говори. М'я сиба у для влади придатним не будь, будь бальзамом, а труті подібним не будь. Якщо прагнеш прагне життя, не прожити, як нікчема, не збивай на дурне і зластивим не будь. М'я, фламаня, воасурим. У колись це дитина, покинець в троні. Ось і все, що про долю відомо мені. Скільки різних наповнює пожитком скарбами. Все одно до чоловічи добредеш в порожні. М'я, втиса, воасурим. Для достойних немає достоніх відзнак. Я достану дам свій останній мідяк. Хочу знати, чи пекло ясну насправді. Суще пекло це жити в гурті, вовкулак. Міа у атлатин. Сотні літ я готовий палати вогні. То не пекла, що сниться мені у вісні. Я боюся нікчем розмовляти із ними. Ще страшніше, ніж смерті, здається, мені. Міа-вахатла-салтин. Уа уа не годиться вдаватися до лайки образ, а об'ясність тримати лише про запас, не розумно нажитим багатством. Не годиться знання виставляти на показ. міа В цьому світі підступних і підлих людей вуха щільно заткни заткне рот надійне заклеї. І повіки за жмур, хоч би трохи подумай про збереження вук, язика і очей. М'я салатаво, салатин, той блажен, хто в наш час не зробився рабом, у ганебній гонитві за жирним шматком, хто свій вік не потринькав на піст і моління, а втішався життям і втішався вином. «М'я арба во салатин» Пражену я від себе святош до Лібії. Скільки будуть сидіти на нашому горбі, То заманять раєм, То пеклом лякає, Неспроможні зарадити навіть собі. «М'я хамса во салатин» Прокидайся красуне І пісню заводь, Спозранку взя стілля нас кличе, Даж Бог, бо за ній сотні тисяч царів і героїв на рай свою трепетну плоть. Мія арбава Салатит, де спочине тривожним думкам віднайти, де той шлях, що вінче кінець суєти. Онихай, хоч надія була б, мов стеблена через тисячу ліс з під землі прорости. М'я хамсово Салатин. Що ти варти на світі без волі небес? Ти помреш, і не станеться жодних чудес. Краще жити сьогоднішнім щастям химерним, Не чекати біди, як зіщуваний пес. М'я сито в солотин. Поруч мене красуня, а в серці весна. Волю хліба даж Бог послав і віна. М'ясо добрий кавалок і дах від негоди. Та навіщо нам розкаш навіщо вона? Мія сиба волотим, я, я в прагнічній духу надії нема, Світ доскона триматиме, ніби тюрма, то ж наповне то нокелих, хай серце вітане, і за коле і зникне пітьма. Мія сама золотим. Похохавши забудь про свою сирену, демонструю прихильність, неначе війну. Всі зароки відкинув, заради кохання, навіть розрив покорів, відчувши весну. Міа, ти во салатин. О, нікчеме наш образ тілесний ніщо. Власне і світ піднебесний, по суті, нічого. Розважайте ж, тлінні навільники миті, бо вона не воскресна, вона не. Це нічого. Мє, о, О, якби я причину життя міг збагнути, я зумив би і наші кончину збагнути. Ти, чого не збагнув я, на світі поживши, не надіюсь зі світу пішовши збагнути. М'яха у арбаїн не теж майбуття не зміниться одно, краще думай про щастя, протів і віно. Катя мені Бог не дарує ніколи, а ще подарує на віще воно. М'я знейнуло арбаїн, пордовитись у серці зника від віна. Сутні світу виразно стає і ясна. Захмалившись, изменился в себе сам Сатана и Адаму до земли в себе Мя салата уа Мя. Чалму из не тоньших продамо и корону султан також продамо. Навіть четкий важливый набуток святоше. Над за зачерпаю — вина відомого. мя арба в арбай. «Пий вино, насолодотілесно у нім! Слухай чан, холодій нас небесно у нім! Поміняй і скарботи, і сум на гуляння! Бо мита, що найбільш доброчесна у нім!» хамса в арбаїд. Скільки тих, хто намарно розтринкує час, Скільки тих, хто злобою пригнічує нас, Скільки тих, хто ганьбали подоби людини В золотому і срібному сяві прикрас. Мія сітта у арбай! В житті так мало добрих світлих днів, Втопи топі віні знервованість і гнів, Дворцю однакові і гріх, і послушання. Тому живи, не боячись гріхів. Міа сіба у арбаїн. Добро і зло воюють світ вогні, а небо що ж, а небо в стороні. Прокляття і розкішне славослівля. Не зрозуміли там в височині. М'яя, саманя у арбаїн. все багатство не в золоті і не в шовках, нас на інше багатство покликав дажбог, залишається собою за всякої скрути, залишається царем і в старих лахманах. М'я, саманя у арбаїн. світ прекрасний, і що йому це похвала. Його зваба в палон моє серце взяла, Як по-правді чудово це наша обитель, Тільки жаль, що багато в ній підлості й зла. М'я, ти саво арбаїн, Квіти в лозі зачехнуть, що вдієш, Гай-гай, І струмок врешті реш обміліє, Гай-гай, Веселись, все одно тебе завтра забуть, Прах розвідь, Вітри вітругани, Гай-гай, Міємсін, де вишне цей світ із жагою сприймай, то даж Бог нам щедро дарує цей рай, за бездомність, якою душа оповита, те словами, якими мене не картай. М'є уохало хамсін, знов на провесні дощ нашу землю омив, знов у серці бентежний юнацький порив. Пий із милою вина в зеленому лузі, розбуди у землі всіх, хто досі тут жив. Мя! Тнен вахамсін! Замість вин мені вкотре холодна вода, замість трав і приправ лиш якась баланда. І при тому, що хоче, щоб кланявся в ноги, ні за все це і спину згинати шкода. Мя! Салата Хамсин, що ж ти збився зі шляху, йдеш на вманці, та хіба ж не однакова пуця в кінці, ти села чи каліка, мудрагель недоріка, не то жив в цьому світі, ми всі не жильці. Мія арба, уа, Тчу тканину життя, ти зривається та зривається нить. Йду я сонцю на встреч, дать мені блокить. Вітер, вітер жаром пакельним мене обвиває. Біло воно, але в горлі землею горчить. М'я сиба лохемсин. Наш творець повсякчасу вдається до див, Не збагнеш, чи то ласкою являє, чи гнів. Ти безгрішний бурляє тебе у спокуси, А як грішник хіба в тому він завинив. М'я самання вахамсін. як піятики так я просякну вином, Що ж з могили нестиме вином, не лайном. Тож, якщо ти за день спромігся хильнути, хоч дихнуть до могили, приходь перед сном. М'я, тиса Уахамсін, добрі в добрію наш весен караван, та є ще в нас вином налитий жбан, сказав же мудрі, лиш вино ізсиліть, і стишить болі неваго... невигойних ран ситин. Навіть землю напоїш, квітує вона, тільки блазень їй право живе без вина, бо воно виховати лиш келих, а Зразу сутність твою кожен бачить сповня. М'є лохатло ситин. Так я тямлюсь в новинах, вони на дурман. Я спиваюсь настільки, що знає свій стан. Краще вже перед чаркою гонути коліна, ніж відтальнев вклоняти тобі, критикан. М'єтнево ситин, пий вино, безтерботна гульба не порок, ще впаде і недоля на твій жеребок. Небеса повернуться примхливо над нами, Відберуть навіть хліба останній шматок. М'я талата уа Я нікчема нещасний піддався гріхам, І пожертв не збираюся ністи богам. Від похмілля у мене в мізках тарарам, Вірний келих лікує мене, а не храм. М'я восетин, я полишив пиття, та немає пуття. Від нудьги, мабуть, мову зміню на виття. Жодні ліки по, лег... по легкості в душу не селять, тільки чарка вина для хаяма життя. М'я хамса восетин. Вдім молитви, не кличте мене на поріг. Я в гріхах, чи не, даж Бог мені в цьому поміг. Я не мов би пові, що вірить у гріх, а до не йде, бо не знає доріху. М'я та ситтін. Я тверези шукав і розваг і вина, та побачив з чорнілу троянду вона, Ледве чутно мені промовляла, я гину, я весела п'янка, а вона це страшна. М'ятиса уаситин у, у житті цим сп'янення цінніше за все, і кохане слово цінніше за все. Вільнодомство кипіння цінніше за все, і заборону забути цінніше за все. «Мя лосибин» Может статись, что истина Суща брехня, А наука на старный волев Да спьянивший усумнивать ты Не вдавайся, Светлый с думкой, чутья Не втрачай, а не дня. «Мя лохот лосибин» «Ти небесных светил» Выраховывал рух, «Я в ином чарівних щебетах. Не турботи дрібні, не посади й відзнаки, а кохання й вино суть і мій дух. Мє нин во сибін, мє вахат во сомалін. Жодні жінці ніколи не лізь під каблок, Розлучайся із кожною легко, без Бо життя пролітає, краса, швидко плина. Мов, примара, ураз, вислизає із рук. М'ят нен, о, самолин. Ти для мене була, як зоря золота. Ти померла і обсіла мене самота. Тільки разом ми знали, як жити на світі, що без тебе — цей світ і його суета. Я не воля кохання, я серце віддам, і в молитві змалію, коханий, мій храм. Ти зампримхий, дівочі, не гнівайся дуже, Бож коханий, і дякую за те небесам. «М'я Арбавасамонин. Поразло це до тебе, лечу з усіх сил. Тільки вітер нащадний збив моїх крил. Я сліди твої, наче святиню, шукаю. Ти яскрава красою, мов сотні світел. хамсала Хамсавасамонин. Бачив п'яний дідок, перекинувся в риф. И блаженно дремаючи, щось балькутив. Я, проходячи мимо, почув килька слів, Бог прощает своих легковажных синів. Не сито уа, самолин. котя мене кличуть похилы руки, ж тепер, від полуды, злились думки. Я ни к чему, до дошбожих хвилінь не слухався, Намагався чинити усе навпаки. М'я сиба самонин, Чесноти занадбав я від ранку до темна, Затягує підступно мене трясовина, Я справді п'яний нині, Пробач мені, дошбог! То від вона кохання, і ніяк не від вона. М'я саманя уа саманин, Із усього, що даш Бог мені вибрати дав, Взяв я хліба шматок і пастелю і страв, Для ратонку душі я постиві страждав, Хоч злідар за візіра багатшим я став. М'я тиса уа саманин, Думав наше життя, то даш Бога вінець, Та сказав мені з болом учений мудрець, Наймодріше до чого дійшов я померти у обіймах коханки, нехай йому грець. Отте син таємнице буття огортає імла, через те відкриття мені одна не була, та хотіла смарок жасті розігнати, але у нім наші думи і тіла. Мє вахат ва тисін! Чи на правду цей світ мав початок зачин? Як творець налаштовував колесо млин, мудрагелі міркували, про це міскували, та пояснень добути не зміг ні один. Мєат нин ва тисін! Я жагою палав, і впивався гріхом. Я ставав для покути, і падав нічком. Неспроможність покусу і гідь подолати. Чом водиш ти, даж Боже, гріховним шляхом? Мє салата уа, ти син. Якщо гріх на мені, то незвласний волі, і дорогу дола власної волі. В нас під темряві ду я, ревна, все, що визначив він, а не з власної волі. Мє арба ва тисін. Судьбу то для кепських зубів. Не збагнеш, не збагнена, хоч як би хотів. Краще пий, випивай, і тупий, пій непомітна. Що ти зміни, що неок, ученість? Мє хамса ватискін, справ земних, осягаючи втрачену суть, Серед люту безумців і дурним не будь, Мудрагелі в насолодах томують тривогу, Ти у замріях сп'яніння забудь. Де він той, хто віно поміняє на квас? І не вір'я на віру оберне для нас, Чи вдалося комусь відриктися від світу? Де ж він той, хто лише істину бачить всіх час? Отож, Боже, означив Ти всі мої дні, Ти веселищі вповні, а ці ось сумні, та грешу я з твоєї всевишньої волі і настільки, наскільки дозволиш мені. Не сидта син, дав красуню, збавливе Даш Бог, і уста чарівні, і похитливу плоть, як тут можна думок про спокусу зрегтися, хай без прово сам ті принади збороть. Не сибало син. Коли люба тобі і не до тебе клядьба, то не можна і мене полюбити хіба. Я півроку не годен ступити без тебе. Відпусти, не гаджуся тобі за раба. М'я уа уатискін. Я просякли вином з голови дідоп'ят, звинувачений в тім. Що п'яничка і варять, Та коли ж, коли б же гріхи тільки винами пахли, Звідусіль, би не, не згрішний летів аромат. М'я сиба уатисін, Твоє локу я зрозуміти не вмів, І свавілля твоє, і рознузданий гнів. Благородство цкуєш, а підлоту голубиш, потураєш порокам і славиш ослів. Мія, саманія, уа, ти син, йди з добром до людей, і дасть тобі, скромним будь і не згубишся, не згубишся ти у юрбі, і з маленьким Муранделам краще зріднитись, аніж тим, хто в гордині погруз і чваньбі. Не тися син, захмеляли думки огорте очмана, Дознатями розчулі чанга струна, є ще досить вина і наповни... наповнили келих. Не малий язиком не розхлюпуй вина. Миттейн. Часть розваг бережи від набридлих турбот, Недоглянути лан обсіде осот, Тож плекай насолоди і втіхи бездумні, І хмалій від вода та любовних ще дрот. Вахат ва, метень, Щастя прагне багатий і прагне бідняк, Так мітливець його здобува... здобуване вахлак. І щоденне, на щастя, за щастя Борись, відчайдушне. Весь воно з рук, на те, пі, зівак. <coughs> Мітень от нинь. на стежинах кохання не втрати чистоти, бо дороги в прожити роки не знайти. Що журбою ми здатні змінити на світі, Порятуємося вином від життя морноти. Мітейн Ва Арба, коли примхи іхтівість тобі на умі, ти бредеш манівцями у глупій пітьмі. Ти ж у в цей світ як людина і Богу, то не вже з перепою сконеш корчмі. Мітейн Ва Хамса, не царайся скарби наживати горбом, навіть впавши з коня залишайся верхом. У біднянськім лахмідді єдність не старачує, у багатстві не стань різним модом робов. Пшіс! Завтра прийде до кімнати Твоїх друзів багато Вип'єте холодного вина Хтось принесе білі айсти Скаже хтось, життя прекрасне Так, життя прекрасне А вона А вона, а вона Відтиме сумна Буде пити, не п'яніти І дешевого вина Я співатиму для неї Аж брнітиме кришталь Та хіба зуміє голос Подолати цю печаль? Дякую за We'll smash. Розбіжимося по русифікованих містах. Безмежна і пуста, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.